Iubiți pe Hristos, ne bucurăm mai întâi că am ajuns la începutul Postului Mare. Să sperăm să ajungem și la sfârșitul Postului Mare, care înseamnă bucuria Învierii Lui Hristos, bucuria noastră duhovnicească. Ne mai bucurăm că la început de post, pe Hristos, după o mai veche tradiție, ca o strângindie de acum 40-50 de ani, de când sunt aici, când vin de se astăzi, la un loc cu călugării trei zile și trei noi. Să se roage împreună, să tați împreună, să se bucă împreună, să se plângă împreună, să ne rugăm pentru noi și țara noastră în Iată, astăzi este duminica la satul de sec, de Brânzea, care este și începutul postului mar. Mai înainte de această duminică, Biserica a rânduit trei trăi duminici pregătitoare pentru începutul postului mare. Și din întâi este cu oameni și cu Aliseu, care ne amintește că numai omul smerit se poate apropia de Hristos. Și de rugăciune, când e sărutați și de limicoare, și de viață curată. Iar omul mândru este scos afară sau îndepărtat de la Hristos, fără nu se taina smerenie. A doua duminică amintește despre păcatul celului de al desrânării. Și dă-nădej omului păcătos că dacă se întoarce din calea răsifirii a păcatilor, a părădelegilor, a îndoierilor, a nefiedinței, a veținilor și a fără părădelegea Hristos Dumnezeu și Tatăl nostru iese înainte, îl primește, îl iartă și o numără în ceața celor mântuiti. Duminica trecută este denumită Duminica Sunt fricosatei judecăți când Biserica ne amintește că va veni odată o zi a judecății de-apoi. Așa se lume, așa cât de frumoasă sau cât de urât am făcut-o noi, așa ce viață ce lume este trecătoare. Și este rânduit odată pentru fiecare moartea personală, și odată pentru totdeauna judecata de-apoi. Toate acestea e pun de gânduri, ne trezesc decât de la realitate și ne îndeamnă să cugetăm, ne îndeamnă să ne schimbăm viața, ne îndeamnă să alergăm spre Hristos, ca să ne împărcăm cu Dumnezeu și cu conștiința noastră. Și împăcarea noastră cu Dumnezeu mai întâi înseamnă curățirea păcatelor prin Sfânta a Apoi înseamnă, în noi, noastră, să ne părăsim păcatele și să punem începutul și bun, făcând canonul cel rănduit. Apoi, începutul postului mare înseamnă datoria de a aposti și trupește și sufletește. Căci omul este îndoit și faptele bune sunt îndoite. Este și o rugăciune trupească, este și o rugăciune duhovnișească. Este și post trupesc, este și post supletesc. Este și gândire omenească, dar este și lucrare duhovnisească. Așa încât omul fiind îndoit, iată-ne, acum șeful de post, trebuie să explicăm cum să-l aceste virtuți, cum să-l scăpăm de demonul mândriei, care este cel mai mare păcat al omului. Mândria și neplenința sau ateismul. Cel mai mare păcat. Apoi cum să schăpăm de demonul de suru care ne roade ca un verme pe noi și scopilații și țara și lumea toată, ca să putem să îndreziți, să ajungem la Hristos care spune că nimic necurat nu va intra în împărăstia celurilor. Apoi mă necurat ca ateun, mă necurat ca cel păcânt și nebotezat, mă necurat ca cel care se simte mântul și pierde că el a făcut cerul și pământul, și mă necurat ca desmenatul și pețivul nu este altcineva și iată ne zice acum la începutul de Postul Mare. De aceea Evanghelia de azi ne spune în trei stroce ce trebuie să facem noi pentru toată viața și mai ales pentru curgerea Sfântului și Marelui fost. Trei idei principale sau trei versete de bază, S-a din tâine, de nu voi greșarele a toatălui vostru, nici Tatălui vostru cel din ser nu vă va ierta vă o de voastră. Deci înseamnă cu acest vrezez al, al împăcării, că mai mare decât rugăciunea, este iertarea, mai mare decât postul, este iertarea, mai mare decât metanile, decât șetele la psațirii, este iertarea. Că deja din da te rogi, dacă zântul tău era la mama, la soatea, la veșinul, cum mi-a zis, mi-a furat, mi-a Dacă nu pune început bun prin iertare, întâi, nici postul nu-i fost, nici pasul nu-i aduce bucurie, nici nu suntem vrednici Sfânta Împărțășaniei și nici preotul nu trebuie să ne primească la spovedanie. Întâi iertarea și apoi restul, întâi iertarea și apoi vine mai ușor mântuirea. Fără de iertare, postul, rugăciunea, metanelor, satirea, milostenia nu au plată la Dumnezeu. Deci întâi să ne încălcăm și apoi să începem Sfântul și mare Post. De aceea Biserica Uncărdoxă, cum o să vedeți, care rămâneți aici pe diseară, la început de pot, adică acum e de seară, se face așa de iertare de opție sau iertarea crățească. Frate cu frate, părințe cu părinte, tata și mama, părințe cu copii, vecin cu veșin, ne iertăm, iartă-mă frate, Dumnezeu să te ierte și postul soții. Numai așa treceți postul, cu iertare întâi. Așa pe rețetă, aducăm noi mertănii câte ori mai și, Când nu mi-e din sine sau postul de o zi sau de trei, ne duce în rag, dacă nu este iertare. Că Dumnezeu este Dumnezeul iertării, Dumnezeu iubirii, Dumnezeu binecuvântării. Și dacă începem cu iertarea, am început cum se spune cu dreptul și mergem spre Hristos, care e Dumnezeu iubirii. Așa încât iată prima datorie, acolo a început de post. Până la miezul nopții, toată suflarea ortodoxă, toți așa iubiți pe Hristos și veți să gândiți bucuria raiului și bucuria Paștelui, iertați-vă! Țărătați-vă! Cel mai mic de la cel mai mare, la nevoie cel mai mare de la cel mai mic, țări să vă iertați! Și a făcut cel mai mare pas pe postul mare! Să pășești postul iertat! Să știi că nimeni nu îi supăra pe tine! Că nimeni nu e trist pentru că ai a ceva și nu te ai șeru Să știi că nimeni nu te vorbește de rău! a doua datorie Că o din Evanghelia de astăzi, să nu ne adunăm comoră. Să nu... Postul. Când postești, să nu fii trist. Când vine vremea postului, nu te-am la față. Vai de să mai țin trezire de post, ia trebuie să -mă mai mănânc părul ulei, iar trebuie să mai pun fasolele la foc, dacă le am să așa mai departe. Să nu ne gândim așa omenesc. Și postul este mama, să zic așa, și soara dreaptă dreapta rângăciunii. Postul și rugăciunea sunt cele două aripi cu care creștinul zboară spre cer. Postul este rugăciunea trupului, postul este podoaba trupului, postul este calmarea patimilor, postul este de desfrâului, postul este arma seaguhulisească care întărește și suie la cer Sfânta rugăciunea. Nu vedeți unii au ajuns oamenii care au părăsit postul și biserica și rugăciunea. Nu vedeți că lumea s-a făcut o casă de desfrug. Și țara asta, peste tot, asta se cântă, asta se vorbește, asta vezi la televizoare, asta spune filcăr. Prostii, desfrânări, urjii, fără Se vede cu ochii deschiși până și copiii că antihisul se și sfârșitul parcă copii. Ei bine, postul calmează desfrâul, postul arde pe diavol, postul stinge patimile, postul pătălește firea, postul luminează mintea, postul de arii rugășunii, fostul ținnață psalmul care îi șitește sau i cânt sau îi plângi, la Dumnezeu. Iubiți și postul, fraților. Cum am și mâncarea mai dulce, am iubit și mâncarea cu undilăm, ei bine, să mai mâncăm și fără ulei după putere, să ne rugăm mai mult după putere, să ne iertăm după putere și să postim după putere. Cine se va ruga mai mult, cine va posti mai mult, cine va ierta mai mult va primit mai mult lacrimânt de bucurie, nădejde de mântuire, speranță de mai bine pentru mâine, pentru el și pentru țara asta amărâtă, și celelalte zaruri care numai Dumnezeu le știe. Deci iubiți postul, și nu fiți stris că își postul. pe care posturi, fiecare cât poate. Așa a spus Părinte, voi veni imediat după ideile astea să spunem că cum e mai bine de postit, și de rugat, acum în curgerea Sfântului și Marelui Post. Și a treia poruncă care ne dă Hristos în Evanghelia de astăzi, să nu ne adunăm avele și comor și mașini și bani, și să alergăm prin cele țări pe după un dolar. Ne-am făcut de râs în Europa. Știm, cât știți, dacă nu duc cu cât dumneavoastră și să nu suntem în țara asta și peste votarele ei. Dacă or mai fi va votare. Ei bine, să mai lăsăm alergarea fa ban și ban și ban. Zilnic ne vin cu oameni care spun că s-au dus în țara cu țară, se au ales prin cele turșii, prin cele țări păgâne, sau catolici, sau chiar șase, și ba au murit, ba s-au accidentat, ba doi s-au bătut, ba s-au tăiat și n-au mai venit decât astea de acasă. Mai bogată ca România nu este altă țară. Nu ba bogăția românului credința curată ortodoxă în Dumnezeu, munca cinstită, pământul ăsta care ne hrănește de atâtea mii de ani. Știți că alte țări au pământul românesc? Știți că alte țări n-au munții? Astea ăștia plin de și de păduri ca România? Știți că toate țările din jur jânduiesc după țara asta? Nu-i mai nominalizăm. Mai știți și ceva din istorie. Deci se pătăr mai pâine mai albă și bani mai verde sau mai negru din alte țări. Rămâneți acasă! recați casa de Hristos! plecarea din țară, 5% precarea din biserică! Că că te pune ziua Lui, din sărbătoare soții, vinerea, mai ales, sau poate sâmbata, și în duminica să tragi acolo, ca să faci Deci vine acel bani, să ajută? Nu dar tu, ortodoxele, cinstea ta de ortodox, crucea ta din mână, și credința ta în Dumnezeu și că într pentru un bar de la de păcânii. Iertați-ne! Știm, de aceea e spunem. Știm ce se întâmplă, de așa ea mai strighăm din când în când. Ca să nu cumva să spuneți. Nimeni nu mi-a spus până acum treaba. Ei s știți și asta. Nu ne adunăm că mori, puțin cât adun. Ori eu-l ori, nu știi ce se întâmplă, oricum a fost acum cu schimbările de mai nu găiești pe nimic de ei, ori ce știți cu frații de la Dumnezeu și s-a terminat. Ajunge lor la tribunal, ori la părintele și eu. Deci, iertarea, postul cu frică de Dumnezeu după putere și măsura în toate celelalte, și mai ales, mira. Când fost, am adunat cu o pe pământ, înseamnă a dat din puținul tău, din sudoarea ta, din punișoarea ta, din mănăliga ta, o felie, la un om sărac, la o văduvă care stă și nu are și să o întoarcă acasă. Sunt atâtea oameni cărți, ca niciodată, poate și la orașe, și la țară, și puțin din dacă mai vezi o văduvă la altă vădvă. Și aici să nu uite o lucru minunată, extraordinar. Uneva în munții Bucovini, comuna Brodina, hotarul țării aproape, este o pusnică. Are 68 sau 69 de ani, toată viața a trăit în Feșorie, stă în un zborgei aveam în păzurii, și știu a fost păzurat, nu știe mai nimeni a unde stă, nu primește mâncare decât de la o singură sau două femei. Și una dintre e este dincolo de Christi, rământ de Christi, prus de a luat rușii. Asta cum se cheamă heia Și chiar acum două zile, trei a trecut pe aici, i mai dat să nu și am putut și mă duc la pustin ca Iecaterina, care se lua zi și noapte, și mă duc și-a dat de mâncare, fără către Paști. Niste pânii uscată, un fum de făină, ce mai trebuie acolo. Deci, vedeți, unii stau sfinții, ei sunt anumii, și fi câte te văd de pe? sunt mai bune decât călugării. Și niștii cât tineri sau vârștiți care duc de în sesorie sau în poșă în vorbesc cu Îngerul lui Dumnezeu. Și îmi spunează și când mă duc acolo, mă întreabă că e și o albă acum. Și cine e acolo? Și o punează după glas. Și când aude glasul ei, una Veronica, care vine de departe și duce din mâncare, zice într drumul în cui ușa, să șase în predică ridică mâinile la cer și se proagă și pe Dumnezeu. Este un subiect spun ea, care este foarte puternic în rugăciune. Mult pe noi ne-ntrește. Iată că trebuie să sfinți. Și sunt mai mult, dar nu știm. Dar mai de jos, sarații și vădurile. Deci, iubirea, postul smerit și curat, fără și milostenia, fondată în sana, nu adunat cu și în cer. Se face milostenică că se dai aici la o vădvă, la un sărac, la un om scapat, la un nenoroșit, atunci dincolo. Îmi povestea un părinte de la biserica, știți, mare spital de cei tuberculos. Acolo două zile a fost la mine, părinții, sunt doi morți și morți capete de tuberculoze. Și zice, părinte, nici nu primesc împărtășani, nici nu vor, că mulți din ei, mai vin din toată țara, nu-i așa, nu-ți la biserică. Și zice, vreau să îi împărtășesc, unii primesc, alții nu iar despovedani toată viața nu a fost Deci Acum am doi morți acolo, sau de o săptămână, uneava, într-o cameră și n-avem cum să îi înglobăm, că avem o scândură. Și poman ar fi, cum spune acolo, că ai îngropat morți, ajutat țărași, ai să sărnași, care și și nipoate unii puteți, din sărășia dumneavoastră, atunați această comoară în ser prin milostenii. E mai mare milostenia decât rugăciunea. Între și rugăciunii lești, saltirea, când vezi unul mare și altul e căzut în groapă și altul nu mai poate, se duce acolo. E mai mare, iubire. când milostenea fi ca iubire, mai mare iubirea decât rugăciunea. Iubire înseamnă și rugășune. Iubire înseamnă Hristos, înseamnă Dumnezeu, că Dumnezeu se cheamă iubire. Deci mai iubiți-vă, când ne-am de destul, mai împăcați-vă când s-au întrut tribunalele de procesă, de la hasul, de la gardul, de la câte un împari, din iertați pe noi, cu tot de la țară și eu. Mai împăcați-vă dată dacă nu pere neamul asta, Și să începem în postul cu împăcare, cu iubire, cu post smerit, cât poate Nu se primește cât de puțin, și-o de post, și zi de post, și-o de care și, și cât poate. Îmi spunea această pustică și, și până la zile postește. Așa post și așa e voință mai rău vom întâlni. Și sunt mulți și multe. Că dacă n-ar mai fi câte pus, împus din câte o... De ce anonim, nu poate fi că e Cât un om care arde pentru Hristos, chiar că ar de tot România. Mai ales acum, de atâtea promisiuni și de atâtea misiuni și dezamăgiri. Dar, cred în Dumnezeu, că cu cât ori poste mai mult românii, cu cât ori ține mai maică, mai mult cu frică de Dumnezeu, cu cât o rugat Români românii mai mult și să au mai mult, și s o mai mult, niște minuzene mai mult România împărește. Chiar dacă cei cu sau fără nume vor să ne vadă la pământ. Că tot ce se întâmplă în țara asta românească este o mână străină criminală. O știți, o știți, dar nu-i să o spunem. Să o spunem lui Dumnezeu. De 2000 de ani se distrugă peștinistul și n-au reușit. Nici ea nu vor reuși. Este ultimul lor astal, ultimul lor strigă, ultimul lor țipet. Dar, va veni Mesia lor care se cheamă Antihristul și după care va veni Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Hristos să facă dreptate, să judice prin măsura faptelor fiecăruia. Iubiți frate, pe scurt, deci acestea sunt datoriile de bază. Intrăm în post, iertați în păcat. Chiar dacă ai vreo ce după cate, trebuie să-l simți. Frate, cu mătri, cum, noastră, cum nată, să casa asta, dacă nu, hai să ne împăcăm, hai să ne pupăm, hai să o Asta e tărit. Și asemenea, cum m-am spus postul după putere, și iată să vă explic. Este post trupesc și post sufletesc. Postul trupesc, adică de mâncare, de apă, metamic, cât poate fiica. Unul poate o singură zi până seara, se cheamă post de o zi. Altul poate o zi întreagă să ne mănânce până a doua zi. Se cheamă post negru, popular, post negru de -o zi. Foarte bun. Altul poate două zile, sau trei să mănânce. Au ține trei zile, Au ține... și am găsit și jos, și am mai mareși mami și am găsit și călugărițe, care spun Părinte, eu am făzut până în sână. Este foarte mult. Pentru un creștin slab și firea cum este omul nostru de astăzi, Am și slăbuț, să se și în zile este noi, nu spune la nimeni acât să țină. Și îi spune duhovnicul lui și conștiința lui, dar nu-i bine să abuzesc dacă vieți că sunt prea slab. Deci măsură. Nu știi măsura? Ai cu tău? Noi spunem așa, la mănăstiri cam așa e. De de seară se lasă set și până miercuri, la ora două sau trei, nu se mănâncă nimic, care, poate. care nu poate. De cei mai tinele, de cei bolnavi, sunt de două zile. Și gustă-o în seară, și așa, marți seara. Dar nici două zile nu poate, de cei foarte slab, atunci în fiică de seară, seara gustă o feliuță de pâine cu un măr, sau cu un pahar de apă iar cine poate mai mult cu voia și prin Cuvântarea Duhovnicului lor. Așa sunt dumneavoastră. Țineți cu puter, mai ales prima săptămână, care se cheamă Săptămâna Mare, și cea de către Paști, iarăși atât că se fac. I vislat. Dar să amintim ceva și de ziua de astăzi, când trăduim pe Sfinții 40 de mușeniști. acești erau toți soldați. Păi imaginați! Cei mai mulți mușeniști acum 1700 de ani, când erau romani să puneau. Toată în Marea Mediterană, până în Persia încolo, până în muții caucazii, era numai țara românilor, Imperiul Roman. Păi bine, pe atunci erau mari persecuții. Și ei erau că n-au la izvări, îi mai sau și cei care nu vor să se boteze, și tot așa. Și ea, totdată, acolo în Armenia, sub Caucaz, cum e din Turcia, către Irak, în nordul Irakului, era cândva Armenia cea mare. Și este acolo un lac. Deci Iergea, sau lacul mare numit Lacul Sebastiei. Și oștașe care erau acolo în garnizoană, erau creștiți pe astfel. Și au fost pânăți de azi și uitea ăștia, ăștia, soldații ăștia, romani, nu înțeles? Soldații ăștia crești în Hristos. Și se duce împăratul da poruntul. Și el nu se-i la idol la zei, să-i omorâ. S-au se-i tine până să-i întoar la idoli, la păgâni. La să-i pine deagolul. I finit. Era i-au adunat, au recunoscut, noi credem în Hristos, noi nu ne cândăm de acolo. Și atunci i-au pus întâi la închisoare și apoi i-au condamnat la moarte. Ție a lușit, era iarnă, nu nouă moarte, acolo, sub muntele Ararat, este foarte res, mă. reșe ca la noi aici, A panghețat aproape, și rese la 0 grade, sau și eu cât sub 0, e deci, bine, i-a dintre cu pelea vală și i-au aruncat în ezerul la acela. Și-au stat de acolo de seara până dimineața. Ei, cine poate sta în și atâta motivul că nu mai ajunge până dimineață viu? Și se îndemna unul pe altul, unul spune, tare iuti gerul, cel mai curajos, dar tare e dulce, rarul. tare mult mă doare trupul și nu mai pot. Celălalt rată, frate, când unii vine toți să ne e de tot așa unul pe altul se încuraja, unul pe altul se ruga. Iar făgânii, pe majun al lacului, au făcut un fel de gheretă caldă, un fel de barată dacă vede. Și care vrea să se lepede din Hristos al vostru, nu te simți în barac, acolo este ceai, este apă cauză, căzură, și-a scapat. să se încheie treaba. Și unul dintre ei, cele din urmă s-a dus acolo. Când se intre înăuntru, a murit pe pragul a se leghere. Iată, vedeți, s-a lepădat din Hristos și a trecut. Și 39 marea marea. Deodată, o sază care păzeau, armata care păzeau în jurul lacului, a văzut 40 de cununi. Calușiapurile veneau din cer și s-au pluteat deasupra laturile celuia, cap din celor care erau. Deoarele erau numai 39. Și toți au primit câte o cunună pe cap și vedeau soldații, erau plături. Și una, o cunună, plutea separat. Așa nu încă, pentru un unul a dispărut. Și atunci un soldat a zis, și eu cred Hristos. A aruncat arma, a aruncat sapia, a aruncat totul și a aruncat în la. Și eu mor pentru Hristos, cred în Hristos. Și cu aceea a faptul să a dat că de 40-lea ostași. Vedeți cum s-a credința? Vedeți cum s-au dat viața pentru credință? Noi apoi e Eu i mama, tatăl nostru, tata mă duce în nu la biserică, sau nici nu mă obligă, vreau mă, nu, și aștept ce era eu. Nu, frate. Credința mare era acum 1200, 1500, 2000 de ani aproape. Atunci era credința de foc. Când s-a făcut de argint, când s-a făcut de aramă, și acum a avut credința cam dilucită. Așa cum vedeți, cantitate multă, calități puțină. Și atunci când ardeau ca focul și se bășeau martiri și îi mâncau lei și îi ardea focul și nu se repădau de credință, așa ei sunt Noi și părinți ai Ortodoxiei. Noi suntem niște copii neascultători ca greacă de pe urmă. Dar dacă ne smerim, dacă ne rugăm, dacă ne spovedim, dacă ne împăcăm, atunci și noi loc în Nu mai să o facem în carte ei bine! În cele din urmă, în zori de zi, i-au scos de acolo mai mult. Nu, nu, nu vă imaginați cum. I-a scos pe toți și i-a dus uneaba acolo la un loc și-a văzut că nu se leagă de Hristos, era mai mort, pleșunat, așa. Le-a îzdrobit fluierele Pişoara. Vedeți, frații noștri zici, așa zis și părinții noștri romani. Foarte cruzi erau. De-au sânge de creștin fraților. Ne lăudăm cu ginta latină. Dar, vai de noi, când ne uităm în de vechi, câte milioane de martiri au făcut foarte cruzi, beau sânge de creștini și le-au zdrobit fluierile și au murit. Dar unul dintre ei nu murit. Isaia era și ala zdrobică. Se sunt Melitor, Sfântul Melitor. Și mama lor, fiindcă ea age în partea locului, când se să privează cum copiii lor să fac muționist. Ce ar mai băși mamele noastre? să vezi că îi dai o palmă la un copil. Vai de mine, așa ceva, nu s-au mai pământ. Hai la tribunal. Pe bine, mama aceea sfântă, martire, muțenică, îmi spunea, răbdă fiul meu învieritorul. Și el era în agonia morții, dar încă nu murise. Și atunci spune în viața sfinților că a pus 39 de trupuri ale sfinților în niște căruțe și le-a dus uneava în și le dea ei foc. Nu cumva să iei creștinii vom capăt de iar Vrâsfântul sunt nu l-a lăsat, și ăsta n la murit, lasă că țină la Și atunci așeasă a mamă eroină, mama Sfântului Melitor, și s-a făcut și nu fac, nici o mamă de-ale Și nu-l o copilul meu, să nu fie el, numărat în ceata mușteinților. Și l-a luat în spate, cu pisoarele zdrobite, și mergea din drum, după căruțele șerea. Vreau și copilul meu să fie martir, Vreau și copilul meu să se închine lui Hristos, să se roage pentru mine. Vedeți, asemenea, mame, mai fi. Poate da. Poate da. Poate nu. Dumnezeu de știe. Dar mamele nasc, mamele uții. Mamele cresc copii buni și mamele răni o mor sau lasă pe copii și se fac singur răi. Ei bine, această mama suntem Mereton și-a dus copilul în spate și pe drum a simțit că a murit și-a dat Duhul. Și s-a văzut o lumină mare și l-a pus peste căruțurile cu le ascins, Martin, și alea a mușeni și martiri și le-a dus acolo și le-a dat foc. Și-a mai rămas ceva mărânt de din oase, așa că o cată din oase, le de la foc și noaptele-au furat să se mai păsărea de uniava din oasele Sfinților 40 de mucenici. De aceea, astăzi, la 9 martie, când e ziua mutării și păsimirii celor 40 de spin mucenici, la biserici, în Moldova, e obicei să-ți aducă niște colășei încletiți, în formă de 8. În muntele, va și altceva, se pune în apă cauză niște fluturași. Că deci că facem mușeriști, fiind în apă clocotită, adică eu pus în apă, rege acum, așa e în mântire. Dar în Moldova, ei sunt acești colășei în formă de 8. Colacul, fiind rotund, e semnul veșniciei. Împletirea colacului în două vițe, sau așa, arată că oameni din trup și din super. Iar în formă de uifra, op, culcată sau chiar în pișoare, înseamnă veșnicia. Cine mai făcut la matematică, vede acolo cifra 8 culcată, înseamnă sănul nemărfinitului a eternității a veșniciei. Acești coloșei arată că cei 40 de mușenici sunt credeți că sunt cununi, că cununa încă aceea și a doua, că sunt creați de Dumnezeu pentru veșnicie. Ei în rămân mușenici, în vor vedea slava preașfintei trăini, în vești vor răuda pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Iar de la cei 40 de mușenici să învățăm să noi să postim cele 40 de zile cu dragoste și cu rână și cu bucurie. Să se stingă procesele. Împăcați-vă, sărutați-vă, că dacă nu pierim. Singurul lucru care mai poate salva lumea este iubirea. Nu tribunalul, nu armile de foc, nu sabia, nu pușca. Iubirea. Iubiți-vă, împăcați-vă, iertați-vă. Numai așa putem și fârtul potului. Și dacă va fi așa, noi devenim veșnici, din trup încă trăim în eternitate. Că acești, aceste cununi care vedeți simbolii și aici și în față, aceste coloșei, sau aceste cununi, ne vor îmvernise Dumnezeu și pe noi din unele, astea, dacă vom iubi, dacă vom ierta, dacă ne vom ruga, dacă ne vom smeri, dacă nu vom lipse Duminica de la Sfânta Biserică, dacă ne vom spovedi întotdeauna la 40 de zile și dacă mă cază 4, dacă nu de 8 ori pe an, să ne împărtășim care au dezlegat. Iubiți frate, pe scurt, iată, v-am instrucat Sfânta Evangheliei cu cele 3 porunci de bază, iubirea, postul și milosenia, v-am instrucat pe scurt viața Sfinților, 40 de mușenici, mai plinari de găsiți de Sfinților, care se tipăresc la Sfihănstria. În fine, citiți-le. În lua să citim toate misiunile din ziare, să stăm 3 ore pe sală la televizoare, la mișuni la câte și câte prostii și lucruri de rușine, unii vă umară copiii din mai citiți în vețele Sfinților, mai citiți în Noul Testament, mai citiți la Sfânta Absaltire, Măcar 3 capitole, dacă nu 15 pe zi săptămâna asta, iar cei mai harnic câte o absaltire pe zi săptămâna 1. Și! Apoi, din măsură și puteți, după cum vă spune, vom nu continuați cu nevoința potului. Din vom face așa, Bunul Dumnezeu ne va înstări. Din vă face așa, Dumnezeu nostru va fi cu noi. Și cei care ne vor moartea și vor să ne îngrape de vii și să ne măie și fabricuța, să mă și băcuța, să mă și pădurea, să mă-nieie și fetele noastre, îi va bate Dumnezeu, că toți sunt păbricuța. Nici nu nu-i botezat. Iar noi, dacă am vizitat noi 2000 de ani ortodoxii, ortodoxie și sub mâna truflui, și sub mâna și sub mâna altora și altora cu fără nume, vom rezista să de azi încolo. Dar nu am să facem și biserică, aici să adergăm, aici să ne plângem, aici să ne rugăm și de aici să cerem ajutorul de la Hristos. Și atunci țara va rămânea în continuare așa mai fel cum e acum și poporul va flori și nu vom muri de foame. E așa, de bogată țara asta, chiar dacă nu suntem mai sărituri. Poate și este cazul care vin peste noi, zis omenești, așa cum știți, poate de mai smeresc, poate de mai smerez să mergem și la biserică, dar și la biserică, văd că nu mai îngheaște Am pierdut și corul, am călcat și din corul, dacă nu stă la mulți, când se mai cheamă așa, așa, mai -așa există, necazuri și am adipat. Că așa ai zis că necazul și Ei bine, acum e momentul cel mai sfânt de peste an, de pocăință, de împăcare cu Dumnezeu, este momentul postului mare când cu toții postesc, cu toți se roagă, cu toții citesc la Sfânta Psaltirii și merg mai regulat la biserică. Iar cei care sunt foarte gratuarnate, care nu pot posti, din motive de sănătate, mamele care nasc sau altele sau care sunt la operație, au dezlegare, ce să spună, duhovnicului lor. Bunul Dumnezeu să ne lumineze. Bunul Dumnezeu să vă aducă pași în lumii și în țara românească! Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze primăvara cu soare, cu binecuvântare și cu roade la vară și fața Pământului. Bunul Dumnezeu să ne întălească să trece în cugerea Sfântului și marele postul cu pace. Să rugăm Bunul Dumnezeu și Mântuitorul lumii. să ne dea tărie, să ne spărească credința, să ne pe dragostea, să stingă urea dintre noi, să ne dea îngeri păzitori, să o lumea creștină, să o România, Catele dumneavoastră, satele și orașului noastră, de sărbii să ne scape și să ne cu puterea Duhului Sfânt, ca să parcursim scara postului mare sau o stare care urcă la cer, până vom ajunge la săvita și-o Amin.